Не ризикнувши перейти площу навпростець, Путилін обійшов її по периметру, неначе ховаючись у тіні будинків, вийшов на Володимирську і попрямував у бік узвозу. Змушений триматися далеко позаду, оскільки, незважаючи на всі старання, мої кроки у нічній тиші були занадто лункими, я ледве не втратив олігарха з поля свого зору. Оскільки щойно його постать бовваніла за сотню кроків попереду, і раптом мов у воду впало. Яблоко кинувся на протилежний бік вулиці, потім перебіг назад, але, на щастя, тієї миті зрозумів, що Путилін, не дійшовши до узвозу, звернув на майданчик перед історичним музеєм. Взагалі-то Робити йому там було нічого, там навіть заховатися ніде. Але, але тут я почув стукіт підборів об дошки. Ну, звичайно ж. Путилін спускався сходами, які вели у діл до урочища гончарі кожум'яки. Ледве я доторкнувся до поруччя, як знизу долинули звуки голосів. На мить блимнуло і згасло світло. Я заумер. Розібрати, про що там внизу розмовляли, було неможливо. Та в цьому і не було великої потреби, бо я двічі-тричі вловив характерні звуки, які видає працююча рація. Все ясно. Попереду пост. І можна не сумніватися, що моя поява навряд чи викличе в людей, які зачаїлись під сходами, бажання дружньо поплескати мене по плечі й почастувати сигаретою. Я тихенько лайнуся. Доведеться мені бігти кругом через узвіз, але й у цьому випадку не було жодної гарантії, що я не зустріну охорони там. «Здавалося, звуки моїх кроків чує усе місто».